А тепер наркоманка, як сказав Жерняк фотобордель. Я хотів було зрушити з місця, але почув хриплувати вигук Еліни. О Ежене. Де за стіною приглушено забуркотів сердитий чоловічий голос. Я почув чиїсь кроки. Побачив, як Еліна просягла до когось руки. У вікні змахнула чиясь долоня, хтось уквічував Еліну білими калами. Мелькнув білосніжний манжець, спалахнула голубим вогником запанка. Еліна сміялася, млосно вигинала серед калів своє пружне тіло. Світло погасло. Хтось, грюкнувши, зачинив вікно. Певне Ежен. Я стояв, як укопаний, довго не зміг зрушитись з місця. Уже сонце шипки нагріло, а я ще тішився в ліжку. Еліна будь ніяк не йшла з голови, раптом згадав Леона. тільки говорив, що цього ж лоба завжди є гроші. Тепер зрозуміло, звідки вони в нього водяться. Леон – дачник. На жаргоні злочинців – особа, що здійснює крадіжки на дачах. Учора йому пофортунуло. Знайшов гад коробку з доларами. Тепер він багатше за всіх клієнтів Георга. Тільки як Леон змотався з дворища? Якби через хвіртку, то я б неодмінно побачив, мабуть, десь є інший вхід-вихід. Точно є. Адже Єжен з'явився непомітно і раптово. Він не міг бути весь час у домі чи на подвір'ї. З усього видно, що Еліна чекала на його прихід і, забачивши світло в будиночку, подумала, що то саме Єжен. Я встав, перед очима стояла ота стіна з фотографіями. Тільки не вся, а одне велике кольорове фото над самісінькою канапою. Якась група людей, футбольна команда чи що. Можливо, я бачив це фото десь у журналі. А що бачив, міг запрісягтися. Тільки де? І канапа, темно-червоний плед. Чи не на ньому жирняк фотографував Еліну Бут, коли вона ще не приохотилася до наркотиків? Цікаво. Підійшов до телефону. Набрав знайомий номер. Слухаю. Голос у жирняка був млявий, глухий і сонний. Євгене Валентинович. Це знову Таряник. Журналіст. Ну? Ні, він сьогодні зовсім забув про гречність. Може, справді спав, а я його розполошив. Чи неприємність якась? У мене тут така справа, чи не знайдеться у вас зайвої фотографії Еліни Буд? Кого? Уже не приховував своєї роздратованості Жерняк фотомоделі. Тепер вона наркоманка, пам'ятаєте, ви про неї розповідали. Друже мій, ви мене геть з пантелику збили. Я вже не можу второпати, хто вам потрібен. То вас взагалі цікавлять алкаші, бомжі, шлюхи та різна нечість, то лише георгіївські кавалери. Тепер вам подавай наркоманок. Не здивуюся, що завтра попросити фото маніяка, який вбиває клієнтів в кафе. Але мені справді дуже потрібен знімок еліни. Тільки не зараз і не сьогодні. Ви ж знаєте, що я готуюсь до поїздки за кордон. Працюю майже цілодобово. Не висипаюсь. Треба переглянути кожну фотографію, відібрати кращі з кращих, деякі замінити новими. Те, якою буде експозиція тут, і те, якою вона буде там, це дві великі різниці. Отож, пробачте, Ще не можу швидко задовольнити ваше прохання. Зателефонуйте через тиждень. Здається, у мене ще засталися якісь фотографії Елі.